במדבר, פרק י"ב. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח, ויומרו, הרק אך במשה דיבר אדוני? הלא גם בנו דיבר? וישמע אדוני, והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום,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 לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא וחידות, ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה? וייכר אף אדוני בם, וילך. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, והנה מצורעת. ויומר אהרון אל משה, בי, אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חתנו. אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי ושרו. ויצעק משה אל אדוני, לאמר, אל נערפה נעלה. ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם שבעת ימים? תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נשא עד האסף מרים, ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן.